Naslan rahimehullahi rahmanir rahim. Assalatu wassalamu ala ashraf al-anbiya' wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Sahab Bukhari rahimehullah bihu ba'd. Allahu. Hmm. Ba'd. Assala fi jubbati shamiya. Sha'b jubbesinda yani khala namaz kılmaq. Resul Bel nədir ki, bu paltar məsasında, yəni namazda paltar məsası təxminəndə şam paltarı. Çünki şam o vaxt, Həmbaş əslində hələ İslamı qəbul Yəni Buxari, rahmetullah, burada göstərir ki, əgər paltar kafirlər tərəfindən tikilibsə, geymək olar. Ayındır? şam o vaxt tərəf İslamı qəbul eləməmişdi. Və Mənə Peyğəmbər sallallahu və səlləmə belə kübbəsi vardı Əbası. Şamdan. Həmçinin yəni Muhayra Muhayra rivayətində gəlib ki, bəs bəz, e, bəz paltarlarından da, ruhumların da var idi. O vaxt ki Roma. Və bunu göstərir ki, yəni kafirlər paltarın kemi ola Aydındır, məsələn, kafirlərin hansı paltaları, ümumi. Taq ki, məsələn, şalvardı, pəncəyidir, məsələn, indiki şumi. Ular istifadə etmək Amma qaldı ki, bəzi o paltaları var, hansı ki, moda deyirlər olaraq. O, düzgündür. Aydındır, məsələn, görsən, yamaqlı, çırır-çırır paltallar, zar. Onlar da moddur bəri şeylər. Səbəb elə olmaz. Baq, kafirlər geyir. o paltarlar hansı ki, ümumi şeylərdə, yəni normal qəbul olunur. Ayının və əxlaqi şey pozmu? O cür paltarlar onlar geyinə. Var kafirlər də olsa. Necə Rasul sallallıq geyirdi? Geyərdi. Bəlkə səhabələr. Sonra burada deməli Ümumiyyətlə, geyərdi və hədiyələrdi, qəbul leyərdi. Aydınlıyı kafir də olsalar. Ümumiyyətlə, müəyyən şeylər var görsən, ətta düzdür, Umar bir xatab gəlir, az hocamdan hədiyi getirirlər həlva. Umar xatab xəlifə olur. Deyirlər, sən az hocamdan gəliblər. Getirlər, ya həlva olur, ya paxlı olur, nesə, Gətirlər, əmən, xastabdir, bu müənnəş versiniz Yədən rüşvət vermək istirlər <gülüyor> Taliyyə-sahabələr arasında ymir özü Mənim, <gülüyor> götürür ya, yox Yəni, xəlifələr Demək istəyirəm Qalardılar Müsləman olsun və ya kafir, fikir verməzlər Yəni, əgər ümumi şeydirsə, yəni, aydındır Xalalsı, qeymək, vəyyəmək yəni, istifadə eləyəm Və sonra burada müəllif raxim Həmsinin namazda, sonra başqa məsələtə, o da namazda çəkinmək ki, birdən paltar düşə bilər. Yəni, paltar da çox elə olmalıdır ki, namazda, hərəkətlərdə düşməsin. Çünki övrət yer atılsa, nədir? Namaz pozulur. Məsələn, qadındır tutaq ki. Qadın namaz qılır, birdən övrətik başından düşdü. Namaz pozuldu. Neçə, çünki qadının saçı övrət daxı. Demə nə məsələ alıqdı? Paltarı burasan. Bir şey hər şey görsən Namaz pozulur. Mən övrätdim. Ona görə dadın fəqət icazə verir namazda bir dənə üz və bir dənə əl biləyi çar. Tək olsa, olsadır. Tək, olsadır, tək olsa da. Amma ayaqlandı olmalıdı bir şey. Ayaqlar ötə olmalıdı. Aydındı? Ayaqlar ötə olmalı. Üz də. Bəli üz hardan haradır? Üz də deməli Deyirlər, necə sən baxanda, hansı yerlər görsənsiz qabaqdan, oraya sayılır üz. Yəni, təxvirən gedir sənənin altına zan və sasın, yuxarda sasın, çıxan əvvəl yerinə cək. Və qulağınlarında, yəni, qulaqlara zan. O, bu, hissə üzdir. Bu yer açıq ola bilər, amma başqa yer yəni, qadında namazına açılmaz. Əgər açılsa, o namazı təzəndilsin. Kafran-covab Kafran, yox, batıl deyil. Aydın deyil Batın deyil, əgər heç olmaz Ayaq biraz görsənirsə Yəni nazidirsə, heç olmaz Məsələ çökebilər ona Aydın deyil. Yaxşı, sonra deməli Ona görə Peyğəmbər salatır Bu məsələdə deməli, Ammar ibni dinanın rivayətini getirir O da deyir ki, eşittim Cabirdən Abdullah Deməli Cabir, Abdullo oğlu Cabirdən ki Deyir ki, Peyyəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Baş daşıyırdı Kəbəni tikəndə Və izarı var idi Danışma orada Səs gəli oradan İzar qeymişdi İzar da, bir üstə izar nədir? Yəni, əskidi bağlıysan Bələ Bələ bağlıysan Fitə kimi O vaxt çox qeyim hələ idi Yəni, fitə yoxdur, fitə bağlamırsa əskini Bülümürsünüz və ehramlı görürsünüz, ax Biri atda bağlısan, biri də üstü atsan. Və çox paltallar hələ idi, izar idi onlarda. Bələ bükürdülər özlərinlə. İndi yemənlilər də, yemənlilər adətidir. Gəyirlər hələ yemənlilər, indiyəcəm. Onlar hələ bələ, bükürlər özlərinlə qutardı. Bəli, e, kəbəni tikirdilər, Peyğəmbər saz daş daşıyırdı. Və Abbas dedi ki, ona əynisi, Ey qardaşım oğlu, izarlı götür qoç çiğini və ya hətta daş çiğinimi kəsməsin də, Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi istədi ki, izarın götürsün, özündən getdi. Aydın da özündən getdi və dedi ki, ondan sonra yəni, heç vaxt yəni, görünməzdi izar-sız, yəni, heç vaxt da. Yəni. Allah atala qoymadı da ona çatsın, aydınlə. Yəni, Bu, o inki səhədə Allah s.w. Peyğəmbəri, Gələcədə Peyğəmbər olduğuna görə qoruyurdu və bu onu göstərək ki, əgər olmazsa, yəli cəmaat arası da belə və namazda necəm? Aydan namazda heç olmaz Süsən xalimin arasında bir anda və yəni bu da hadisə o Cəbir radiyallahu anhu anhumə danışır İslamdan, yəni Peyğəmbərliyidən qabaq çünki siz büyürük ki, kəbə nesədə dağılıb və nesədə tikilib və qabaq kəbə belə olmayıb dördküncə olmayıb Aydın böyük, kim kəbəni məsələn görürsə indi, görmürsünüz Kəbənin yanda ay para var belə Divar Kəbə qalaq, uğraqa olun Lakin sonra e, Axrıza və tikəndi kəbəni taxtda çatmır Gəmi dağılır ciddədə, dəniz qranda Qeyi gətirirlər taxtaları Tikirlər, çatmır, qalır, ora yanım çıx Aydın da peyğəmbər də s.ə.v. toxunmur Və hətta xəlifələrin dövründə, sonra Əməbilərin vaxtında gələndə Xəlifələrdən biri götürüb, orada da qoşur Kəbəyə, dikdirir. O gələrdən sonra orası xəlifə gəlir, qağdır oranı. Dədir ki, Peyğəmbər sağlısa eləmədi. Əbubəkir eləmədi, Osman eləmədi, Ali eləmədi, Ömer eləmədi. Ona görə necə var hələ qalsın. Və Kəbə, mən deməli ona taqdir çatmıyım, ona görə o vaxt hələ dikirlər. Yox qabaq, qabaq, Hı, qabaq. Tabi ki, ələ İslamdan sonra da necə dağılıb, Yaxşı, mən də orada olanda deyəsən təzədən düzəltdilər o vağa. Daşdan. Ha, daşdan da. Daşda dünyada harda ən yaxşı elə o ordadır. Gətirlər <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> orada kişilər, ha? <gülüyor> Bilmirəm. Nəysə. Yaxşı, mələ Peyğəmbər sallallasa ilə, yəni bu hadisə olub, e, peyğəmbərliyindən qavaq. Aynındır. Və sonra burada e, müəllif Yəni, başqa məsələ edə o da elə lakin inşallah qalsın gələnlərsiniz, elə də övün, gələnlər Allah, götürək, Allah, Allah, Allah.